Maj Mannige. Velkommen til. Mange tak for mig. Jeg skal lige skrue ned på den her, fordi er alt for høj. Ja, sige, der, er inden, der er alt er for meget gang Der er alt for gang det er det næsten. Er det. det er Lillefredag. <laughs> ja. Nå, Maj, velkommen til. Tak. Og øh, jeg er jo begyndt på noget nyt her i Markus' reality ja. Og det er, at hver måned, så øh, tager jeg en omdiskuteret reality med. Mm -hmm. Tidligere eller nuværende. som øh, Og sidste måned havde jeg Anna Seneca med. Og så øh, tager jeg med i programmet for at give min mulighed for at være ærlig og ligesom, øh, fortælle, hvad der egentlig foregår inde i deres liv. Og øh, så får vi selvfølgelig også i talsat nogle af de her ting, som internettet snakker om og skriver mm. lidt om. Og øh, der er jo utallige artikler skrevet af dig. Altså, jeg, jeg gik ind på Reddit, og jeg kunne slet ikke altså, bare søg på dit navn mig, og så kigge den bare, hvad Jeg har Jeg burde annet. faktisk få betaling for Reddit, tænker jeg så lidt. Ja. Du burde få betaling for det? Der er i hvert fald nogen derinde, der keder sig rigtig meget, siden de har lyst til at skrive om mig hele tiden. <laughs> ja, men netop <laughs> ja. det med, med Reddit og alt sådan noget, ja. det skal vi snakke om. Ja. Men øh, jeg har derfor lavet flere rubrikker i dag, vi lige skal ja. gennemgå. Mm. Og øh, vi skal gennem tre ting. Ja. Vi skal igennem din virksomhed, ja. vi skal igennem dit personlige liv, ja. og øh, så skal vi selvfølgelig også lige vende internettet. Hvad mm. har det egentlig af betydning for dig? Mm. Men mig, mit første spørgsmål, det er simpelthen bare, hvorfor tror du, du er så omdiskuteret? I have no det. Jeg ved det faktisk ikke. Måske fordi jeg er også en, der tør sige min mening, så jeg stikker jo også ud i forhold til mange andre danskere. Ja. Så har jeg jo en virksomhed samtidig, så der er ligesom mange ting, man kan være efter mig med. Og, og jeg fylder jo også meget i landskabet. Altså, jeg, hvis jeg går ind i et rum, så siger jeg, at du ved, altså, det er jo sådan, jeg sætter mig bare i et hjørne. Og sådan noget. Jeg kan godt lide at snakke med mennesker. Jeg kan godt lide at omgå sig andre mennesker. Jeg har et kæmpe netværk. Jeg, tror, mm, jeg, ved ikke, jeg ved ikke hvorfor, men det har altid været sådan. Altså, siden jeg var øh, lille pige, så var jeg interessant. Det var så på grund af min mor, og folk ville lave TV-programmer. Det har bare ligesom altid været en del af min hverdag, at folk af en eller anden grund synes, at jeg var spændende at snakke om og tale om og øh, have en holdning til. Jamen, men er der ikke nogen ting, du tænker, at det kan være det? Er det fordi, du er ærlig, eller er det fordi... Jeg tror, det er fordi, jeg er meget ærlig, og jeg er bare meget mig, og så fordi jeg også... Altså, jeg skiller mig meget ud i forhold til mange andre danskere. Jeg er ligeglad med janteloven, og jeg siger, hvordan jeg har det, og hvad jeg synes, der er vigtigt i livet, og jeg vil gerne være med til at gøre en forskel, og jeg har en holdning til specielt meget i forhold til samfundet, og hvad det er, vi ligesom lever i, og vores... Ja, men tror du, det er, virkelighed... fordi det ikke er populære holdninger? Tror du, det er, fordi, du... Nej, fordi det er jo også populært. Det er jo populære holdninger hos nogle og det er upopulære hos andre. Så det er jo, men så snart at du har en stemme, og så snart du skiller dig ud, så er det jo spændende at tale om. Så, øh, men, men det har altid været sådan. Altså, siden jeg var fuldstændig, altså gik i gymnasiet og alt muligt, har jeg altid været sådan lidt tårger gymnasiet? Jamen, jeg har bare altid har sagt min holdning og været sådan, så jeg har altid været en folk har talt om. Hvad har du siger, du hen til den seje drenggruppe og sagde, fuck, ja, jeg, nee, jeg, jeg synes i ned. Men eller? det igen, det er det samme som jeg siger til dig, jeg ved egentlig ikke hvorfor. Altså så jeg ved det ikke. Og det har jo været sådan i alle de 18 år jeg har været selvstændig, har de altid synes, har, det, har folk altid synes det har været spændende at tale om mig. Men har du ikke haft lyst til at sætte dig ned og være sådan, hvorfor hvor, hvorfor egentlig, altså nee, undersøge den nærmere og tænke, nee, hvor, hvorfor det er det? Nej, faktisk ikke, fordi jeg er jo meget bevidst om at jeg er mig. Og øh, Nee. så jeg har egentlig ikke, du ved, jeg er lidt ligeglad. Hvis folk, de synes, det er spændende at snakke om mig, altså be my guest, altså ja. de må jo have et trist liv, hvis de mener, at jeg er så spændende, at de skal øh, ligesom bruge deres hverdag på at følge med, bare for at skulle, kunne sladre om mig, men så må de jo bare gøre det, altså yeah, I, couldn't give a, I couldn't give a shit, altså okay. det må ligesom bare være sådan, som det er. Men du siger i hvert fald, og lige inden vi gik i gang, mm. snakker vi nemlig også om det her med ærlighed. Den eneste ja. krav for at, ligesom, ja. at lave det her, det er faktisk, ja. at man skal bare være ærlig. Men det er jeg også. Og du er en ærlig person? Mm. Jamen det er det. Og så, ja. os, så synes jeg bare, at vi skal gå videre ja. til, til din virksomhed. For det er jo lidt der måske det hele starter. Nu snakker vi jo lige om gymnasiet og alt der, på ja. i skole. Men det er i hvert fald der, hvor det artiklerne måske startede meget. Mm, jamen jeg har været selvstændig i 18 år. Og ja. når man er selvstændig, så sker der jo rigtig mange ting. Og når man kaster sig ud i det og bygger en virksomhed også øh, op selv, så sker der jo også rigtig mange ting. Der er optur, der er nedtur, mm. der øh, er alle mulige ting. Jeg har jo ikke sat mig ned, fordi jeg tænkte, at øh, jeg skulle være selvstændig. Tværtimod troede jeg, at jeg startede med at læse statskundskab, og så har jeg læst mediemiddelskab på universitetet. Jeg har altid været meget øh, bolig samtidig med, at jeg har lavet smykker siden jeg var lille pige. Og så er det stille og roligt bygget jeg jo så min virksomhed op, uden egentlig at vide, okay, hvad gør jeg? Jeg har lært alt, altså alt, Mm. Det har været learning by doing, og det er det stadig. Altså, you live and you learn, det tror jeg har meget på, og det er sådan den måde, jeg driver forretning på. Og hvis man så samtidig er en offentlig person, så skal du jo satme ikke vende et blad, uden at der lige pludselig bliver skrevet alt muligt om det. Men det er jo det, fordi ja. at øh, den nyeste er jo mig, at du lukker din musik Nej, nej. Eller ja, ikke lukker, nej, men ja, se, lokalerne. Jeg lukket. flytter. Du flytter jeg flytter. F-L-Y-T-T-E-R. Ja. Det er lidt noget andet end at lukke. Ja, jeg kan godt det, give dig ret i ja. overskrifterne, de kan godt være lidt clickbait. Det der jeg høre, er meget læser. clickbait i den verden, vi lever i, og sådan er det. Og jeg har, ved du hvad, det rører mig ikke. Men hvorfor, hvorfor flytter du? Åh, oh, jeg glæder mig. Jamen, hvorfor? Fordi jeg er meget sådan en person, vi har været der i 10, 10 fucking år. Ja. ja, Og jeg er sådan en, 10 år, det er lang tid det samme sted. Der skal ske noget nyt. Altså, jeg har brug for at du ved nye omgivelser nye lokaler og nyt sted og altså der skal ske noget og så er det så også alt for stort. Alt har ændret sig under corona. Man går ikke ud og shopper på samme måde. Min forretning i dag den er primært øh, med live så på de sociale medier og de her mm. ting. Og jeg er jo, noget af det vigtigste når du driver en forretning det er jo at du kan omstille dig. Og du øh, gør ikke altid, som du altid har gjort. Altså, du også tænker, okay, jeg skal gøre noget nyt. Altså, det dummeste, du kan gøre, det er bare, at, jamen, det er det her, jeg altid har gjort. Men hvor skal du flytte hen? Og, og, Et andet sted på Østerbro. Et andet sted på Østerbro? Et sted på Østerbro. Er det mindre lokaler, eller hvad? Det er mindre lokaler, ja. Mindre lokaler. Ja, ja. Er det, fordi du satser på internet, eller hvad? Det er ikke, fordi jeg satser på det. Det er det, der er min forretning. Ja, det, er det. Altså, vi laver rigtig mange Facebook lives, det er, og det gjorde jeg ikke, for det startet. Det var, lige, det var i forbindelse med min ulykke, at øh, vi begyndte rigtig meget på det. Fordi jeg kunne jo ikke gå, og der var mange ting, jeg ikke kunne. Øhm, og hvad er det? To, to år siden, ikke? Ja. Og det, jeg laver stort set live hver dag, og min mor også. Jeg har jo forretning med min mor. Øh, og hvert, stort set dagligt laver vi de her lives. Og det er fantastisk. Okay. Jamen lad os lige snakke lidt mere om virksomheden, sådan den går ind i den, ikke? Fordi mm. at øhm, uanset hvad, mig, ja. så kan du jo ikke komme ud om at det er, det, det er simpelthen en omdiskuteret virksomhed også i medierne og alle de her ting er, er ja, der har været. Det Der har været skrevet rigtig mange, øh, hvad hedder det, falske historier. Det har i hvert fald været en modvind. Ja. Det er i hvert fald det jeg har skrevet her, i Ja, der har været en modvind og der har I været en og sådan noget. Jeg har jo også været Talent 100 i Berlingske og så er det, så nogle år efter så skriver de en artikel, hvor de bare lyver fra den ene til den anden. Altså der er jo mange ting man går igennem. Og det skal vi nemlig snakke ja. om, fordi mig, ja. hvis vi bare kort, og ja. vi helt ærlige. Mm. Hvad, hvad er det, der sker for det her? Altså, hvis du vil fortælle dit udlæg af, hvad, hvorfor kommer de her øh, beskyldninger, og er der hold i dem? Nej, det er der ikke. Det er jo også derfor, jeg har vundet blandt andet over bærenske tiderne i presse nævnet, fordi fordi det var løgn fra start til slut, i forhold til, at de mente, at jeg kopierer andre. Tværtimod er det andre, der kopierer mig. Ja. Jeg har haft min forretning i 18 år. Det er så sindssygt. Men det er jo også igen, når du har en holdning, når du er en person, der skiller sig ud, skiller dig ud, så er der nogen, der synes, du er en klaphat, og der er nogen, der synes, du er fantastisk. Dem, der synes, du er en klaphat, de vil gøre, hvad de kan, for at få dig ned med nakken. Hvorfor gik Berlingske så? Altså, hvorfor tror du, Det Berlingske var en personlig hæt. 100 Tom Jensen, der er chefredaktør, han hader, som I hader os, min mor. Hun skilte sig jo meget ud, også under corona, ved at være den eneste danske læge, som turde sige, at det, vi gør, det, vi gjorde, det, Mette Frederiksen gjorde, det var det mest sindssyge, man overhovedet kunne gøre i forhold til håndtering af den her øh, såkaldte dødelige virus, som jo ikke er dødelig. Det er en influenza-type, ligesom alt muligt andet. Det er en virus, og det er ikke noget, vi dør af. Øh, og det var hun den eneste, der ligesom turde råbe op omkring, og det gjorde jo, at der var nogen, der havde hende ekstra meget. Blandt andet Tom Jensen. Så det var rent og skær personlig sikane, de havde gang i på verdenske tidene. Og det var hårdt, og det var sindssygt at stå igennem det. Fordi at hvis der er noget, jeg ikke gør, så er det at kopiere andre. Det er så sindssygt. Men som du siger, så har der været den her sag med Shanti. Der gik du, det var den modsatte vej, eller hvad? Nej, ja, fordi Shanti jo netop kopierer mig. Ja, og hvorfor tror du, de, de gjorde det? Fordi at jeg er en skide dygtig designer. Så jeg havde nogle designs, de gerne ville sælge. That's why. Ligesom, at der er nogen, der kopierer Rolex, og der er nogen, der kopierer Chanel. Hvorfor gør de det? Fordi de har nogle super flotte øh, designs. Jeg er selv fan af Chanel. Altså Rolex. Så det er derfor, man kopierer andre. Men er der ikke altid en chance for, at ligesom... Øh, at, fordi der er så mange, mange ting derude, ikke? At, øh, ja. Altså ligesom med sangen. Man kan så ligesom mm. sige det der med, at, at Sharon også kom i, i retten, for, ligesom at, fordi han havde plageret en eller anden sang. Mm. Men... Øh, har der ikke måske altså været en chance for, at noget af det, du har lavet, er inspireret af nogle andre? På ingen måde. På ingen måde. Men det er, den, det er jo det narrativ, som der er nogen, der gerne vil have, der skulle være. Men på overhovedet ingen måde. Så du tror, at folk øh, eller, ikke, at din virksomhed yeah. er omdiskuteret, fordi yeah. at de jo simpelthen bare ikke kan lide dig som person? 100 procent. Dem, der skriver om mig negativt. Og så er der jo også dem, der skriver positivt. Og sådan er det jo. Det er jo den nemmeste måde at få nogen ned med nakken på. Det er jo det, det, det, er jo det der hedder sladder. Så hvis der er nogen, der ikke bryder sig om nogle andre mennesker, så taler man jo grimt om andre mennesker. Det er jo desværre en præmis for det samfund, vi lever i, at der er nogen, der tænker sådan. Men altså, jeg tænker jo bare, de må have et ulykkeligt liv, hvis de har så meget behov for at øh, få andre mennesker ned. Men jeg der. kan faktisk ikke lade være med at gå lidt ind i det nu, ikke? for Nej, nu bliver jeg lidt det, en siger, ja. Altså, helt, helt ind i dit hjerte mig. Ikke? Mm. Er, er det ikke hårdt? Lige frem ind i mit hjerte. Ja, men altså, er det ikke, <laughs> hvis, hvis det var mig, ikke? Og, mm. og jeg følte, at der var nogen, der gik til angreb øh, personligt på mig, fordi de bare ikke kunne lide mig. Mm. Men bliver du ikke påvirket af det? Altså, du, nu siger Selvfølgelig du, at... bliver jeg da påvirket af det. Det ville da være mærkeligt andet. Og jeg blev da også meget påvirket af, at Berneske lavede sådan en total øh, smedekampagne, baseret på løgne omkring mig. Men det er jo derfor, at man så har nogle forskellige instanser, man kan gå videre med. For eksempel presse nævnet. Men hvad gør du personligt? Hva... Æ, altså... Jamen, jeg har et rigtig godt filter, der hedder, at øh, jeg har nogle dejlige mennesker omkring mig. Jeg har min familie. Jeg ved, hvad der er ret og vrang så hvis jeg ligesom ved, okay Maj, du har gjort det rigtige, du taler sandt, du kender sandheden selv, så ved jeg, at jeg kommer igennem det. Så du står, altså bare sådan et mm. uh, metaforisk, og så du så går jeg ned og bader hver morgen, så jeg får mine aggressioner ud det. Men, men du står ligesom i spejlet og siger, ved du hvad, jeg ved, jeg har ret på Ja, nemlig. Og så tror jeg meget på, at sandheden kommer altid frem. Okay. Det er sådan ligesom mit øh, bonus, hvis man kan sige det sådan. Sandheden kommer altid frem. Du kan ikke... Øh, altså, øh, Røvhuller og karma, og altså, jeg tror meget på de ting. Og så må man sige, okay, men altså, det er jo en del af livet, at der er jo ikke nogen, der går fløjten igennem livet. Der er op og ned og der er ting, du ligesom oplever. Nu oplever jeg det jo så måske i et lidt øh, større skala, fordi at det så også er i pressen, men alle oplever jo sådan nogle negative ting i deres liv hvordan det er, om det er større eller mindre skaler, Men alle går jo igennem ting, hvor man tænker, det kunne jeg godt have været foruden. Men jeg tror så også, at det ruster mig til andre ting. Så jeg snakkede faktisk med en veninde i går, og hvor vi også netop øh, snakkede omkring det her, fordi vi snakkede også netop omkring det med, at jeg vandt i pressenævnet, som var ret stort. Jeg har også vundet en sag over TV3, øh, hvor, hun også, eller hvor jeg også sagde, ja, da, selvfølgelig er det ikke sådan, at jeg tænker, ej, det var fedt, men omvendt har jeg det også lidt, okay, det var noget, jeg skulle lære noget af, så det skulle jeg gå igennem og sådan har jeg det med stort set alt der sker i livet at altså selv min ulykke var sådan et okay det var ikke fedt, men men så du tror, der er en mening med alt? jeg tror der er en mening med alt nu spørger er dig bare hvis vi lige går lidt tilbage til virksomheden så skal vi nok mm. komme ind på... jeg lover vi skal nok ind på mere personligt men, men hvis vi går tilbage til virksomheden der er jo også de her ting med at uh, der er flere på Reddit eksempel, som vi også venner men uh, der siger ligesom at du også slitter kommentarer og at ja. ja. And, men gør du det altså ja ja. det gider du ikke se på nej det gider du ikke så og så hvad er for det for nogle slags kommentarer hvis, så folk, de, hvis folk kommer ind i mit hjem og det, her, det er det jo min Instagram og mm. min Facebook. Så hvad? jeg er fucking ligeglad. Jeg sletter der bare. Ja. Hvis folk skriver et eller andet med, Øh, du ligner et skelet, eller Øh, dig ud, og du er så dum at høre på. Ved du hvad? Delete. Altså, det gider jeg ikke at høre på. Okay. Men jeg sletter ikke. Hvis jeg har skrevet et ø, opslag, for eksempel ø, i dag har jeg skrevet lidt omkring, at ø, jeg synes, det er en skamplet for demokratiet i forhold til koranloven og de ting. Og hvis folk kommenterer det modsatte af, hvad min holdning er, det skal de have lov at sige. Fordi det er ytringsfrihed, og det er noget andet. Det er holdninger. Det, kan, det vil jeg gerne. Det skal der være plads til, at vi er uenige. Men at svine andre mennesker til niks, det foregår ikke i mit eget hjem. Okay. Mm. Hvad, med, hvad med så virksomheden også? Er det også lidt sådan, så hvis du går ind og logger ind på den profil og sådan noget, så hvis der er nogen, der Dans siger... profil? Nå, men det er jo mig selv. Ja. Jeg har, det er min egen Instagram, som også kører som virksomhedsprofil. Men hvis vi så lige tænker fremtiden, ikke? Mm. hvad drømmer du så om i fremtiden for din virksomhed? Hvad tænker du? mig skal MyMannekes blive... firma hen? Altså, hvor skal Jules' Ja, og hen? At blive endnu større i Danmark. Altså, at blive endnu kendt, mere kendt. Og ligesom at få endnu flere, der går med mine designs. Nu er der jo rigtig mange, der går med mine designs, og det er jeg jo simpelthen så taknemmelig for. Så det er jo selvfølgelig vækst. Og så drømmer jeg også om at lave mange andre ting. Altså jeg, jo, jeg kan jo godt lide at lave meget. Nu skriver jeg også en bog, og du ved, så kan det være, at jeg overvejer faktisk lidt at holde foredrag. Og jeg, over, jeg har hele tiden mange ting, hvor jeg tænker, hmm, okay, jeg kan godt lide at have mange bolde i luften. Så hvad er det egentlig, der skal ske? Nu fylder jeg jo 40 næste år. Det synes jeg jo også er helt vildt. Nu nævnte du lige mig. Mm. Du vil gerne være mere kendt Nej, jeg sagde ikke, jeg vil være mere kendt. Okay, men virksomheden? Ja, men virksomheden. Så der laver jeg ja. lige en parallel her til ja. din person. Kunne, ja. du, kunne du også godt tænke dig det? Hvad? At være mere kendt? Altså sammen nej, med de firmaer, med at tænke. De... Nej, nej, altså det, jeg mener mere kendt, det er ikke at være mere kendt i, i forhold til presse, men det er i forhold til den almindelige danskere, at komme mere ud til dem, og det er jo ved også hele tiden at blive bedre, for eksempel at lave bedre til min Facebook, for eksempel at blive bedre stærkere hjemmeside og gøre alle mulige ting. Øhm, men du vil jo også automatisk blive mere kendt, så gætter jeg på, hvis din virksomhed Det er blokser. så dig, der ligesom, øh, drager det ud af, hvad jeg siger. Altså, jeg vil så sige, at ja, der er mange, der ved, hvem jeg er. Så det er ikke, fordi jeg går sådan rundt og tænker, at jeg skal være endnu mere kendt. Altså, mm. det, er heller, det er jo heller ikke det. Sådan du... Det med at være kendt er jo ikke noget, du... Jo, det er der jo nogen, der drømmer om, og det er derfor, de deltager i alle mulige programmer. Men det har aldrig været sådan mm, mit mål, min drøm. Det er virksomheden, du tænker på. Det er virksomheden, jeg tænker på. Det er jo det, jeg tjener penge på. Men øh, nu når vi snakker om det personlige liv, lad os ja. gå videre til det. Ja. Du kunne godt have noget julemusik. Altså ja, jeg kunne godt have haft noget julemusik. Ja. Det, det er faktisk en gang lidt jeg... Ja. Nå, men i hvert fald, jeg vil jo rigtig gerne at snakke med dig om dit kærlighedsliv, mig. Mm. Fordi selv, nu har vi ligesom virksomheden og det og alt der, men du er jo en person, der har mange afskygninger i mediebilledet. Altså. Mm. Og... Der har jo været 3 med Nikolaj Petersen, Græven Alexander. Du har skrevet bogen Mænd er værst. Øh, du har snakket om Tinder, og vi har også noget gaslighting ind over os. Mm. Det er i hvert fald de lille stikker, jeg har skrevet. Så jeg, jeg er simpelthen øh, nysgerrig på, hvorfor, øh, hvorfor skriver du sådan en bog? Det gjorde jeg, fordi jeg selv oplevede gaslighting helt ekstremt. Mm. Og da det så desværre meget mod min vilje blev offentligheden kendt, så fik jeg rigtig mange kvinder, der skrev til mig, at de havde været igennem det samme. Og så tænkte jeg, at det var da sindssygt. Altså, jeg vil, gerne, jeg vil gerne være med til, at andre kvinder ikke skal gennemgå det samme. Og hvordan kan vi være med til det? Det er ved at tale om det åbent. Så, øh, så jeg samlede de her kvinder, og en mand, der var ikke... Jeg, jeg spurgte, er der nogle mænd... Altså, det var ikke sådan, at jeg sagde, jeg vil kun af kvinder, men der havde oplevet gaslighting, narcissisme, alle de her ting. Og der var, det var stort set kun kvinder, men jeg kunne også skrive 20 bøger, fordi at det var så sindssyg historier. Øhm, og nu har du nok ikke læst bogen, men nej, øh, desværre. nej desværre det er du til gode. Det må blive julelæsning. <laughs> <Ja. Ja. laughs> men, men lad mig så høre hvorfor, når du, altså handler det om mænd, altså har det virkelig er det, er det mænd du tænker at det er dem der ligesom er roden til ondskaben i kærlighedsrelationer. Jeg siger ikke, at det er dem, der er roden ja. til ondskaben, fordi ondskab er jo et meget voldsomt ja, det... overbrug. Altså, men men det, er desværre, jamen, det er desværre primært mænd, der gør de her ting. Selvfølgelig er der også kvinder, der gør det. Men jeg må bare sige, at uh, virkeligheden viser, at det er primært mænd. Det var jo netop kun kvinder, primært en mand, som uh, kom med deres historie om, hvad de havde været ude for. Og, og vi lever jo i et samfund, der er mandsdomineret, og mange mænd mener, det er deres ret også, at de kan have flere kvinder, og de kan opføre sig på en ikke særlig respektfuld måde over for kvinder. Og for mig er det bare formålet med bogen at vise, hvordan virkeligheden er, og så ligesom i bund og grund sige, prøv at høre, det vi har brug for i parforhold, det er respekt for hinanden. Og så er den jo egentlig ikke længere. Altså gaslighting, utroskab og alle de her ting, det er ikke i orden. Men jeg håber sige, på med bogen ligesom at fortælle, at... Øh, ja, jeg skal... håber på at være med til ligesom at fortælle også, hvad gaslighting er. Jeg kender for eksempel ikke udtrykket gaslighting. Jeg har mm. aldrig hørt det før. Æ, før der var en, der skrev mig, det, du var ude for, det er gaslighting. Jeg også sådan et... Hmm, der aldrig googlet det. Hvad betyder det? Så var jeg sådan et, Shit, ja, det er det. Æ, og så tænkte jeg, hvis jeg ikke ved det, så er der nok mange andre, der heller ikke ved det. Og derfor samlede jeg også de her termer, og så samlede jeg kvindernes historie. Men det er meget sjovt med den bog nu, fordi nu er det jo det er jo ikke lang tid siden, jeg skrev den. Men den er slet ikke i min bevidsthed længere. Fordi nu er sådan lidt om, jeg skrev den, og jeg er videre. Og nu er du videre fra bogen, ja, du tænker, at du er videre. videre. Ja. Hvordan blev den taget imod? Du Rigtig godt. Okay. Rigtig godt. Hvis vi lige snakker om gaslighting. Ikke? Ja. Fordi at, øh, har du mistet lidt måske tro, teltroen til mænd? Nej, overhovedet ikke. Og jeg er slet ikke sådan en mænd, jeg hedder, at jeg elsker mænd. Men, men jeg er meget sådan... Jeg, det var jeg heller ikke før. Jeg var ikke, det var meget lang tid siden, jeg havde haft et langt forhold. Øh, så jeg, er ikke sådan en, jeg har ikke brug for at have en kæreste. Altså, der er jo nogen, der er mere sådan, de har brug for at have en kæreste for, de synes, deres liv er perfekt. Hvor jeg er mere sådan, at en kæreste, han skal virkelig, øh, øh, hvad hedder det, gøre sig fortjent til sin plads. Altså. Og det troede jeg også, at Nicolaj, han skulle. Men, øh, men der er sket, der, det er Hvad har du at krav til en mand? Det bliver, nu bliver jeg helt nysgerriget. Mm, det er egentlig at lade mig have lov at have mine holdninger. Det er, er der... faktisk noget af det vigtigste for mig, det er det med, at en mand han kan rumme, at jeg er sådan en, hvad skal man sige, jeg vil ikke sige skrab, men sådan, åh, var det telefonen, det var der, telefonen der ringede? Ja. <laughs> på øh, At jeg har øh, holdninger til samfundet, og jeg er ikke bleg for at råbe op, fordi at det kan godt være svært for mange mænd at acceptere, fordi de fleste forhold, at de fleste mænd, de synes umiddelbart, det spændende, at man er lidt, du ved er lidt frem i skoene, og har en holdning, og råber lidt op. Mm. Men mange mænd kan i bund og grund bedst lide, at deres kvinde, hun er stille og rolig, og laver mad til dem, og kommer Hva, hjem 6. Så, Men vil du også rumme hans holdninger? Ja, jeg elsker, når en mand har holdninger. Jamen altså også, hvis de, hvis de er helt i den retning af din. Jamen, så tror jeg ikke, vi vil være sammen. Fordi det handler jo også om, at man så ikke har de samme værdier. Så selvfølgelig kan der være nogle ting, man kan være uenig om, men basically, så tror jeg ikke på, at hvis man er med den rette person, så vil man jo ikke være uenig omkring meget grundlæggende værdier. Fordi så skal man jo ikke være sammen. Men lad os lige gå som du selv sagde, den til Nicolaj. Men jeg synes, det er spændende. Altså, jeg elsker at debattere, men Jamen, ja. det er jo det, altså, mm. og jeg tror ikke, man kan, jeg vil, jeg vil ikke fornærme dig ved at sige, at nogle af dine holdninger er jo kontroversielle i forhold til strømmen, lad os sige, går ja, ja. imod strømmen. Ja, ikke? og det er jeg ikke bange for, altså, også fordi, at jeg holder fast i, hvem jeg er og hvad jeg tror på, og de ting, jeg har en holdning til, er jo også noget, jeg ved noget om. For eksempel udtaler jeg mig jo slet ikke om hverken krigen i Ukraine eller krigen i Palestina, altså, det er jo frygteligt, hvad der foregår. På alle led af kanter, men jeg har ikke så meget viden omkring heller ikke, hvad der har foregået tidligere og sådan noget. Og så, så der er jeg meget sådan, altså. Men det er derfor, jeg bliver sådan helt nysgerrig, fordi hvis, nu går jeg lidt tilbage, måske til det personlige igen. Ikke? Mm. Fordi igen på grund af de her holdninger og kontroverser, ja. som, eller hvad hedder den de kontroversielle holdninger. Ja. Så møder du modstand, og det kan vi mm. se i. Men jeg møder jo også rigtig rigtig mange, der elsker mig for det. Blandt andet, og det er jo også dem, der, altså, der hvad hedder det er mine kunder og som ligesom er dem der køber mine designs, jeg tror jeg også meget på, at altså hvis du ligesom læser alle mulige mm. øh, af, hvad hedder det, rapporter i og om McKinsey og alle de her ting, så er verden meget holdningsbaseret, så du bliver også nødt til at have en holdning til ting. Ja, men mig hvis vi ligger hvis mm. vi ligger øh, business lady væk, og vi mm. vi ligger den der fordi jeg kan godt mærke du du dive, du har jo en hårskal fordi det har du ligesom bygget op af alle de her ting, hvis vi ligger hvis vi ligger væk og ja. hvis vi bare lige dykker ned i, i maj. Er det ikke, altså, som, og så siger du, du har et godt fællesskab til ligesom, eller nogle gode venner til at holde dig ja, op ja. og sådan noget. Men er der ikke dage, hvor du ligesom bare, jeg kan ikke rejse mig, fordi jeg kan få jer ked af det over, at mennesker Ej, jeg har den holdning sige, til mig? Øh, jeg vil ikke sige, at jeg ikke kan rejse mig, fordi jeg kan rejse mig, og det kan jeg gøre selv i stormvær, Men selvfølgelig kan jeg da være påvirket af det, men det er ikke sådan, at jeg tænker, åh, hvor er det synd for dig, mig. Jeg er pinlig bevidst om, at grunden til, at der er nogen, der har en holdning til mig, det er, fordi jeg selv har en holdning til nogle ting så jeg har ikke ondt mig selv. Altså at jeg er ikke sådan jeg går rundt og tænker, uh, hvor er det synd for den lille skat, ligge der ligger under dynen og græd lidt og sådan noget." Nej, og du græder ikke. Jo, selvfølgelig græder jeg, men det jeg græder over, det er hvis der er nogen tæt på mig, der er syge. Mm. Eller hvis der er noget på den måde, men jeg græder ikke over de ting der. Du græder jeg ikke kan over at råbe ting... og skrige. Med der, med dig, og altså. uretfærdighed. Altså, Altså tiderne, den synes jeg var hårdt, at de på den måde svinede mig til fra start til slut med noget der var så stor en løgn. Æ, men jeg kan ikke, jeg er ikke sådan at jeg Nej, nej. Når du spørger mig, så tænker jeg, hvornår har jeg sidst grædt? Jamen, jeg tænker nemlig... Ja. Fordi jeg kan bare mærke, at, fordi at, at du er som sagt... Hverlighed, øh, ja. Altså, altså, altså ja selvfølgelig. Ja, men også det der med, at der, der er bygget en skal op, ikke? Fordi du ligesom møder så meget modstand, mm. så bliver man nødt til at sige, nej, nej, nej, nej. Nej, nej men det er ikke fordi, Og... jeg har bygget en skal op. Det er sådan, jeg er. Altså også fordi, at nu, nu holder du meget fast i sådan, at du møder modstand mig, men jeg møder jo også rigtig meget det modsatte. Det ser man bare ikke. Altså nu ved jeg, Nå, det ikke, for det ser jeg du ikke, fordi at du jeg har ikke din nej, fordi Instagram. du, Nej, nemlig. Og fordi at du, det, du læser, det er på Reddit, og vi skal jo huske, hvad Reddit er. Det er en sladderportal, så det er jo med en negativ approach, du er på Reddit. Du går ikke ind og skriver på Reddit, fuck, hun er sej, hende der. Altså, det gør du ikke. Du går ind og skriver, fuck hun er et eller fuck nu, hun også gjorde det, eller så I også det. Det er med et udgangspunkt om, at det er noget negativt. Det slader. Det er noget, der er spændende, vi skal snakke om, der er negativt. Så, så det er ikke fordi, at sådan, du tænker, du, har, du må have en skald siden du ikke... Øh, ligesom Jeg tænker bare, det er vildt, at du kan klare den modstand? for jeg ved bare med mig Jeg selv, går jo ikke og jeg... ser det. Jeg læser det jo ikke. Og sådan... Ja, men du hører, det, hører vel om det, gætter jeg på, at der er nogen... Er der ikke nogen, der fortæller det hey, oh, her? Så, så var der en, der skrev det her. Nej, eller, nej, nej. Eller... og fordi der har jeg også, der har jeg ligesom, hvad skal man sige, opdraget også mine venner og øh, også min familie, at øh, hvis der er nogen, der læser et eller andet negativt, prøv at høre, jeg har ikke noget behov for at få det at vide. Nej. Altså, don't tell me. Altså, og det er også det, jeg har jo flere andre veninder, som også er i offentligheden og sådan noget, og det og venner og sådan noget, hvor jeg også bare sådan et, I bliver nødt til at fortælle jeres omgivelser, at de ikke skal fortælle jer, hvad der bliver skrevet. Fordi hvad gør det? Det gør dig i dårligt humør. Men der er ikke noget konstruktivt i det. Det var også var det i der havde det der med, at øh, du skal tænke over, når du kommer med, med sladder, når du kommer til et andet menneske. Det kan godt være, at du selv føler, at du bare fortæller videre, men du bliver jo faktisk lige så stor idiot som dem, der sladder, fordi du går jo videre med sladderen. Mm. Så tænk over, når du fortæller et menneske nogle ting. Er det noget, der gør noget positivt? Det er klart, hvis det er noget konstruktivt, eller noget, du kan bruge til noget. Men, øh, og det er også ligesom sådan med gode råd. Altså, hvis ikke jeg har spurgt om et råd, så skal man ikke komme til mig med et såkaldt godt råd. Og så bliver du sur? Så gider du fandme ikke? Nej, det er ikke, fordi jeg ikke gider, men det er bare sådan, nej, det er næsk. Altså. Ja. <laughs> men øh, hvornår græder du så sidst? Det skal jeg bare lige hurtigt det, vide, det, inden vi går videre. Det, det sad jeg også og tænkte om, hvornår græder jeg sidst? Det kan jeg faktisk ikke huske. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil sige det. Jeg kan simpelthen ikke. Jamen, jeg, men er det ikke også lidt sådan, så at jeg er tof der er sgu ikke er alting, jeg graver over? Nej, det her tror bare, at sådan... Nej, jeg kan simpelthen ikke huske. Har der været et tidspunkt, hvor, og nu nævnte du Berlingske flere gange, så ja. måske er det det, men har der været et tidspunkt, hvor medien har knættet dig? Eller, Nej, øh, ikke knækket, fordi jeg er her jo stadig. Ja, ja, men hvor ja. du ligesom har sagt, nu har jeg brug for hjælp enten fra en psykolog eller vinder, eller hvad, whatever er? Nej. Is. Det har der ikke været? Nej. Altså, jeg vil sige, den sidste gang, jeg var rigtig ulykkelig. Det, det, det var jo ikke engang øh, her med, med Nicolaj, for det var jo mig selv, der gik fra ham. Så det var jo ikke øh, mig, der ligesom... Men hvad, sidste gang, jeg var rigtig ulykkelig. Det, det jeg tror, jeg, hvor jeg krævede rigtig meget, jeg kan ikke... Du får lov til Måske at med tænke... Op, ja. det, men det er vildt, det, hvis det er det ulykke, så er det jo to år siden. Ja, men ja. ja du have, det er simpelthen utroligt, jeg sidder og tænker, hvornår græd jeg sidst? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Færd. Du kan lige ja. tænke lidt over den, ikke? Ja. Men vi skal tilbage til Neulej, nemlig. Fordi mm. det, synes jeg jo, var en crazy historie. Mm. Altså, også fordi det bliver jo... Det, det er godt nok noget af et det her, Magen. Mm. Og jeg skal jeg vil bare... vil bare noget, der er været... Et trækken, stramme. Også no, med, øh, Alex jo. med Alexander. Ikke? Og jeg bliver simpelthen bare nødt til at vide, hvordan... Hvis vi lige lægger Neulej væk for en lille stund. Var, altså, var, var du i kontakt med Alexandra og alt sådan noget? Hvordan, hvordan gik det? Ja, ellers havde hun jo ikke fået at vide, hvad der foregik. Jamen, så er det bare den, den klassiske slide in DM, eller sige, hele Alexander... Det har jeg slet ikke lyst til at komme kommentere på, fordi det er privat. Alright, ja. men, men i hvert fald, det var en, en større sag. Ja, desværre. Alright, hvordan... Øh... Og vi stolede jo begge to på en mand, der viste at være noget helt andet. Ja, mm. og det knikker... Og måske også havde andre. Who knows? Det ved du ikke. Ved du det? Det kan da godt være. ja. Nå, altså, var der mange flere? Ja, jeg har ingen kommentar til det, men altså, øh, lad mig sige det sådan, at han, han, han havde travlt. Han havde travlt, så er ja. der var flere? Men du har vel ikke et tal? Åh, mm -mm. oh, for satan. Mm. Er det fik noget med fake profiler og sådan noget? Nej, det vil jeg ikke. Aner det ikke, men lad mig bare sige det sådan, at han var bare... Altså, jeg har ikke noget had imod ham i dag, fordi at, at det, var faktisk også, det, var, det var faktisk det, vi sad og snakke om i går, mine veninder og jeg, og vi var ude og spise. Ja. Øhm... Jeg har ikke noget, had imod ham, fordi at, så vil det jo betyde, at jeg ikke er over ham. Men, men det var bare sindssygt at gå igennem. Og det, var, det der var sindssygt, var jo, at jeg var gået fra ham, fordi jeg var træt af ham af alle mulige andre grunde. Han havde jo hele tiden sagt til mig, at jeg er ikke sammen med Alexandra. Den eneste grund til, at vi ikke har fortalt det i offentligheden, er, fordi vi har forretning mm -hmm. sammen. Og mm -hmm. der skal falde nogle investeringer på plads, før vi kan gå ud og sige det. Og det stolede jeg jo på. Vi rejste sammen. Øh, vi var ude og lave alle mulige ting sammen. Vi opførte os som kærester. Han var til min mors fødselsdag. Altså, det var. Så sindssygt, og jeg finder jo så først ud af, hvad der egentlig er foregået nogle måneder efter, jeg er gået fra ham, fordi at... Øh... Og det er først efter, fordi jeg tænkte, mm. at, at det kunne godt være at dig, der ligesom blev træt af, at du siger, at nu går du, er ikke er sammen og sådan noget. Og så havde du nej, den, sådan det var den, faktisk, var sådan... fordi jeg mødte en anden, og så var jeg sådan lidt, nej, jeg kunne ikke se mig selv længere sammen med Nikolaj, fordi han jo var meget i Kina, og hvad skulle der ske og sådan noget, så, så det var mig, der gik fra ham i julen sidste år. Nå, no, faktisk. at ja. Nå, no, men i hvert fald, og hvad så med sådan noget girls support girls? Var det, var det lidt også det med Alexander, eller hvad? Altså var det sådan lidt Jeg har slet ikke lyst til at, fordi hvis jeg til at på noget med hende, så tager jeg hende ind i noget. Jeg, et, øh. Og jeg har meget respekt for hende, og jeg er meget ked af det også på hendes vegne, ligesom, at hun også igen skulle være uheldig med en mand, som jo viser sig at være en helt anden. Men hvis du snakker om flere mænd, mm -hmm. så er der jo Tinder. Og den kunne jeg også godt lide. Der var du ude og sige, der var var det 10.000? Hvor mange var det, du sagde? det var helt sindssygt. Men jeg blev også fuldstændig... Altså, jeg var der i 24 timer, og jeg var bare sådan... det Nej, hvordan fungerer det? Fordi jeg sidder jo her og tænker... Det tror jeg simpelthen ikke kan ikke passe. Nej, jeg vil ønske, at du kunne gå ind og se på min profi. Nu har jeg også så slettet den. Har du ikke tændt dig? Nej. Hvorfor har du ikke tændt dig? Fordi at jeg... Altså, det var seriøst. Det var på et døgn 10.000... Men godt, hvordan ved du, det er 10.000? Fordi du? det kan man se, det står der jo, hvor mange der, du har fået likes. Kan man det? Ja. Altså, står der ikke bare 99 plus eller sådan noget? Nej, ja, det gjorde der i hvert fald ikke, der. Og det var 10.000? Mm. Du skulle have ansat en eller anden til at kigge på dem, så? Jamen, jeg lukkede det bare. Det var min veninde, der syntes, det var en god idé, at jeg kom på Tinder. Og så var jeg sådan lidt, oh, okay. Og så, og så, når først jeg så ligesom vil gøre noget, så gør jeg det så. Mm. Og så tænkte jeg, okay. Så nej. du swiped slet ikke? Nej. Jeg kunne simpelthen ikke... Nu har jeg så fundet ud af, at Hvorfor der er nogen... Hvorfor der... tror du, at, at, at, at men var så... Aner det ikke? Men altså, jeg tror ikke, det er unormalt. Jeg tror, at det var ligesom, jeg snakkede der med en veninde, og hun havde også helt vildt mange likes, altså, men... I don't know. Men jeg har i hvert fald lukket af det ret hurtigt. Så har jeg været på det der reje i mange år, faktisk i rigtig mange år. Jeg havde Det er også... den der kendte, hvor kendte kommer og, ja, og ja. det der eller sådan noget, ikke? Ja, ja. Altså, og det er åbenbart mega svært at komme på. Altså Jeg var sendt ansøgning, og så fik jeg to minutter, så var jeg på. Altså, så jeg tror ikke på det der med, at det er mega svært at komme på. Nå. Jeg tror bare, de prøver på at sige det, fordi så øh, er der mange, der ligesom holder sig fra det, måske, eller et eller andet. Ja, at søge. Ja, ja. Men, og øh, hvordan er det? Nej, men det holder jo heller ikke. Altså, har du ikke lidt har... andre kendte? Altså nu ved jeg ikke, om Nicolaj er kendt på den måde, men altså har du ikke har du ikke lige været sådan lige... Vi jo, ved da, at Søren Arsted og er og alt det der. Ja, ja, det er også lang tid siden. Det er lang tid siden. Men ikke? Mm. er du færdig med kendte i kærlighedslivet? Ja, det vil jeg sige. Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er færdig med det, fordi at, du, man kan aldrig sige, hvad fremtiden bringer, og um, hvem jeg sådan ser og sådan noget nu, men altså... Um, jeg ved det ikke. Altså, man dater jo ikke en kendt, fordi man dater en kendt. Man dater jo, fordi man finder hinanden, og man er tiltrukket af hinanden. Men lad os, fordi nu er der også en ting herinde jo. Det er jo Sebastian Peebles fra Tsunami, Verden. Hvad skete der der? Det lige. Skete der noget med ham? det ved jeg da ikke. Det er Det er din historie, jeg gerne vil høre. Altså, jeg har hørt bare, at du havde skrevet noget med, han flyttede med dig og noget. Det kan jeg ikke engang huske, hvad jeg har skrevet. At han er ude af din bevidsthed? Ja, altså, jeg kan faktisk ikke engang... Det, jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg skrev skrevet. Men han fløttede eller et eller andet, og så sagde han, ja, du hvad, jeg kan faktisk ikke. jeg kan faktisk... Mm, det er også sådan en, jeg lige skal tænke lidt over, <laughs> hvad der egentlig foregikker. Hvad er det hele vej? Ja. Kan du ikke huske mændene i dit liv? Nej, faktisk ikke. Dem alle sammen, altså. <laughs> det kan også være, at det overhovedet ikke var en i dit liv. Men ja. i hvert fald, er der noget, og nu skal vi på den rigtig dyb mm. og det er, hvor vi sidder lige og kigger en anden i øjnene, Er der noget, du fortryder i dit liv? Hmm. Ja, jeg fortryder, at jeg skrev om Søren offentligt Det var, en, det var rigtig dumt, og det var ikke i orden Og Så... det har jeg også undskyld over for mange gange Og han har også taget undskyld ja. okay. og Men er det det eneste, du fortryder? Ja, på den måde ja Ellers er der ikke noget Nej, okay. der er ikke noget, hvor jeg ligesom kan sige Nej, der gjorde du noget forkert Nej, det der, det var forkert Det var, det var, det var rigtig dumt, men jeg var meget ulykkelig Jeg var meget, meget glad for ham øhm... Så du fortryder meget sjældent ting? Ja, fordi jeg tror på, at du lærer de ting, du laver og det, hvad, hvad, hvad, så lader jeg mig vinde om, hvad har du lært mest af? Det ved jeg sgu ikke. Jeg har lært af min ulykke, at jeg virkelig er hardcore, når det kommer til også at skulle recover. Altså, um, jeg ved ikke, hvad jeg har lært mest af. Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det er et ikke? godt spørgsmål. Jeg synes, jeg har lært noget af det hele. Altså, jeg tror vidderligt på, at du lærer hele tiden. Og men, det... men der er ikke én ting, hvor du tænker, den her... Den, den lærte jeg godt nok om. Det kunne være Nikolaj, Det kunne være. Jo, men der lærte jeg jo om. Det. Nå, det, det. Jeg har jo lært af mange ting. Og det er ikke. Af... Den, den her sag her. Nå, eller... Det er jo nogle røvhuller, de har jo skrevet en total lortehistorie og løgn omkring mig, så det der er der ikke noget, jeg skulle lære af det. Altså. Det kan jeg jo ikke forskændes mig imod, at folk de finder på sådan nogle ting. Øhm... Selvfølgelig med Nikolaj har jeg lært, at jeg jeg skal tænke om, jeg, jeg, jeg vil ikke at jeg skal tænke mig om, for jeg kunne jo ikke, altså der var jo ikke rigtig noget, jeg kunne have gjort anderledes i det der, jeg stolede jo på ham, og han bildte mig hele tiden ind, at alt er godt mig, alt er godt mig, alt er godt, altså når der sidder en mand og fortæller dig, at du er hans sjæleven, så tror du på ham altså, øhm men der er ikke noget sådan hvad skal jeg tænke hvad skal jeg hvad skal jeg hvad skal jeg sige jamen det det, det er bare jeg Godt, prøver jeg, <laughs> jeg prøver bare lidt at finde ud af hvad om ja, der er et eller andet du tænker, tænker det det du er nej altså også fordi jeg synes. nej fordi der er ikke noget jeg fortrøder. jeg fortroer jeg at jeg skrev det dengang men det er det eneste jeg rent really faktisk fortryder. Okay. okay ja jamen det er vildt for jeg fortrøder vildt mange ting men altså det øh, ja øh, nej også fordi jeg, jeg tror meget på det der med, at der er en mening med de ting. Altså, så jeg synes, det er et super godt spørgsmål, fordi at, ja, det er jo altid godt også at reflektere lidt over sit eget liv. og sådan. Noget. Men, øhm, det er jo det, jeg skal lære mig at kende, ikke? Ja, men jeg, jeg synes, det er et godt spørgsmål, men det er ikke sådan, øh, også fordi jeg er meget sådan, også ligesom i bogen, om så er jeg skrevet den, så er jeg videre. Altså, jeg er heller ikke sådan en, der går rundt og bærer den af. Og sådan, altså, du, øh. du overtænker ikke? Nej. Det... Altså, jeg kan godt overtænke nogle ting i forhold til kærlighed og sådan noget. Der er jeg meget sådan, der kan jeg virkelig du, mm. gå ud af en tangent og sådan noget, ikke? Og hvis ikke han har svaret inden for 5 minutter, så bliver jeg hissy. Altså, bliver du hissy? Ja, så bliver jeg sur. Nej, du ja. kan ikke blive sur over, at han ikke svarer inden for fem oh, minutter. Nej, jeg er meget sådan. Hvis ikke du har svaret inden for 5 minutter, så kan, så kan du rende mig, altså. Nej, <laughs> du bliver også nødt til at lige slappe af hey, Men det er sådan en ting, hvor der er jeg meget, men, men det er jo mit temperament, altså. Det skal du da styre, så i ja, sin kærlighedsrelation. Altså, ja, ja. Men det bringer mig også til måske det sidste spørgsmål her, det er, øh, hvad leder du efter nu så? Og hvad betyder kærligheden for dig? Kærlighed betyder alt. Altså jeg sige, kærlighed betyder jo alt i forhold til ens hverdag, og det er jo både kærlighed for en partner, men det er jo selvfølgelig også kærlighed for venner og familie, og mm. det er jo det for mig, er kærligheden det, der gør livet værd at leve, det lyder så vildt, men, men det, det er kærlighed og sygdom, jeg kan græde over, det er ikke sådan penge og... Altså også, nu, ved jeg, nu bruger jeg igen min ulykke som reference, men den lærte mig rigtig mange ting om, om livet, fordi at jeg blev sådan lidt, folk var sådan var du ikke bange for din forretning mig? Nej, jeg er fucking lige glad, fordi at jeg skal bare kunne gå igen. Så altså, du er faktisk, hvis det kom til sådan noget kærlighed, så ville jeg ja. sige, vil du være fuck forretningen, fuck virksomheden? Jamen jeg har været ved at flytte til Indien og alt muligt på grund af kærligheden. Har du været ved at flytte til Indien? Ja, ja, jeg fik så ikke lov, min mor hun holdt mig decideret fast. i Hvornår forretning? var du ved at flytte til Indien? Det er, er det 10 år siden, jeg var meget forelsket i en meget, meget stor, øh, hvad hedder det, øh, Smykke. At han var søn af en af de største i Indien, en sådan smykke-guru, øh, ja, som har led, som, ja Det var ret fantastisk. Han var ret fantastisk. Men, øh, og så skulle vi hjem derfra, og så, så var jeg virkelig, altså vi, det var virkelig, øh, ja, men øh, jeg fik ikke lov og store fløveren. Og at sige det sådan, min mor holdt godt fast i så mig. Så sagde ved du, hvad, "Du skal ikke afsted sted til ja. Indien." Jeg skulle ikke blive der, Nå. Jeg kunne tænke over den og kom hjem og så gå og se, om jeg vil tilbage. Hvad leder du efter nu så mig? Var det før, du blev snart? Ja, er det ikke vildt? Det er vildt. Ja. Hvad, hvad, er, er, er, du, er du i gang med at sige nu? Og hvad med børn? Skal der være børn for dig? Nej, det har jeg ikke sådan ingen planer om børn. Ikke nogen sådan. Jeg troede jeg skulle have med Nikolaj, men øhm, ja. det blev så, så heldigvis ikke til noget. Så nu led... hvad leder du efter nu? Jeg leder efter en ordentlig mand. Altså, men måske jeg har ham, måske jeg ikke har. Jeg ved det ikke. Nej, ikke det der mystik. Nej, men jeg har ikke sådan... Men for mig er det bare vigtigt at være i et ligeværdigt forhold, og en mand, som ser kan rumme... Ser du en nu så? Måske. Mej, det kan man ikke sige. Du. Nej, <laughs> Vi behøver det, ikke få en navn man... på, men du ser en eller hvad? Måske. Nej, oh my God. Ja. Nej. Men øh, jeg leder efter en mand, som bare kan håndtere, at jeg har en holdning til ting. Kan han ham, du ses med? Mm. Ha, <laughs> <Hvad> forældre? <sagde du? laughs> Nå, men lad os gå videre til øh, det næste punkt så. For mig det er jo noget vi ikke kan komme udenom det er mm. internet mm. og øhm, jeg skal simpelthen undersøge nu fordi ja. jeg, jeg kan simpelthen bare jeg har simpelthen så svært ved at tro på at det et, at andre folks meninger og holdninger at du bare kan blokke dem så meget ude. Nå, men selvfølgelig det gør. er det ikke alt, jeg kan plukke ud på her. Jeg er jo også bare et menneske, så selvfølgelig. Det er jo det. det er jo der, hvor jeg så har min familie og mine venner til at snakke om. Og sige, specielt, specielt i min familie, kan min mor jo forstå det, fordi hun også har været igennem alt muligt, ikke? Altså, øh, så... Så I, I har meget, I bruger meget hinanden, når hvis I ja, kommer ud i en storm, jeg. altså en sæt ja. storm, ikke? Jo. Så bruger I så meget hinanden til at være ja. sådan der til så at sige, fuck det, glem fuck det, det. Ja, videre. nemlig. Og så øh, nogle af mine tætteste veninder, som ligesom også har været igennem det. Ja. Hvem er det? kan man få Hvem er det? Nej, fordi så drager jeg jo dem ind i noget, jeg ikke gider sidde og drage ind i her. Ja, men de... Men jeg har veninder jo også, som også har været igennem shitstorms, og som også har prøvet ting, ikke? Altså, øh, og så ved man ligesom... Har I sådan en lille klan? Mm, nej, jeg er faktisk ikke sådan, du ved, at, at jeg har en klan. Jeg har mere... Jeg har jo rigtig mange tætte veninder, eller ikke rigtig mange, hvad har jeg? Jeg vil sige 5, 6, som jeg vil kalde min tætteste. Og de kan forskellige ting. ja. Der er nogle af dem, som er rigtig gode, når i forhold til at forstå det med pressen. Der er mm. nogle, der er rigtig gode til nogle andre ting. Og jeg tror jo meget på, at også du som menneske er et produkt af de 5-6, du har tættest på dig. Fordi du er jo meget som dine veninder og venner, og, øh, og selvfølgelig som din familie også. Ikke? Altså dem, du bruger mest tid sammen med. Så derfor er jeg også meget ærger omkring, hvem jeg har tæt på mig. Okay. Og hvem jeg ligesom bruger til at... Øh, du ved, spare med at få råd af. Altså, og men og, og, og, åbner du også op over for dem, eller hvad? Altså der, ja, ja. Er du en anden, end du er her? med mig Nej, sammen Nej, jeg er ikke. Men, men jeg er bare generelt ikke sådan en, der har brug for at sidde og snakke i flere timer om mig selv. Altså, jeg er ikke sådan en, jeg går heller ikke ud og drikker særlig meget kaffe med veninder og sådan noget. Vi ringer sammen, og så kan jeg godt lide at gå i teater og gå ture og øh, gå ud og spise og sådan noget. Men jeg har ikke sådan... Jeg, ved, jeg har aldrig rigtig været sådan en, der bare sådan sidder i 10 timer og debatterer <laughs> om livet. Nej, altså også fordi jeg er mere sådan... Er altså... keder det der? Ja, faktisk. Så er du sådan, at det gider ikke? Nej, det gider jeg ikke. Okay. Ikke at snakke om mig. Jeg elsker at få andres historier. Jeg elsker at høre om andres liv. Og, og du ved, alle er jo meget sådan mig. Du, du løfter mig. Altså, du er grunden til, at jeg har fået en god dag i dag og sådan noget. Det var tak, fordi vi snakkede sammen. Og jeg elsker at kunne hjælpe. Men jeg har ikke sådan det store behov for at snakke om mig selv. Nej. Ja, Okay. Men lad os snakke lidt om din internetpersoner så. Maja, ja. ikke. For går du op... Altså nu lagde jeg lige mærke, at jeg gik ind på Instagram og så din følger og sådan noget. Ja. Øh, og det er jo meget forskelligt for, for, øhm, for person til person, om de går meget op i følger. Nej, slet ikke. Gør du det? Nej, det gør jeg ikke. Altså jeg går ikke rigtig op i det. Nej, men også fordi, at øh, det er jo ikke sådan, at jeg... jeg jeg ser heller ikke mig selv som sådan en influencer. eller. Var 96.000, skulle, ja. skulle jeg lige sige. Ja, ja, og folk er jo meget med og kan godt lide... at Men du ser ikke dig selv som influencer? Nej, det ser jeg ikke mig selv som. Men jeg ser som, mig selv som, at jeg har et ansvar for netop, hvis jeg har en holdning til noget, eller hvis jeg kan påvirke noget, at jeg så råber op. Og det er jo derfor, det specielt også er i forhold til kvinder og børn. Og, men er det ikke lidt influencer? Jo, men det er ikke sådan, at jeg... Men også fordi jeg synes det der med at være influencer, at det er... altså er der ikke en million influencer i Danmark efterhånden. Altså, jeg kan jo slet ikke holde styr på dem. Jeg ved ikke, hvem der er, hvem og sådan noget. Jeg følger heller ikke rigtig med. Jeg følger ikke andre. Øh, altså, jeg følger også nogle totalt ondsvage ting. Museer og galerier og sådan noget. Jeg elsker alt sådan noget. Kreativt jo. Øh, og selvfølgelig følger jeg også, selvfølgelig øh, min, dem tættest omkring mig, men jeg følger jo ikke særlig mange andre. Øh. Men øh, så lad mig høre mig. Øh, har du købt følger? Nej, det har jeg ikke. Har du aldrig gjort det dem? Maj? Aldrig. Og du er ærlig nu? Lover ja, du det? 100% ærlig. Sagde jeg ikke, at jeg what you see is what you get. Jo, men what do you say is, is that what <laughs> I get? <laughs> yeah. Det er et spørgsmål også. Nå, okay, det har du aldrig gjort? Aldrig. Nå, Nej. Okay. Jamen, øh, så spørger jeg dig igen. Øh, Reddit og Facebook, og det er jo flere mm -hmm. ting, der, hvor du ja. er online, kan man kalde ja, det. Ikke? Ja, ja. Æm, og læser du så, altså, nu har du lige sagt det med dine veninder, de gider ikke fortælle dig, hvis mm. der er noget. Reddit, det læser du slet ikke? Nej. Ved en fejl kan jeg måske være kommet ind og kigge på det, og så, så er jeg bare sådan, jeg griner lidt af det og tænker, hold kæft mand, altså... Øh, og jeg, øh, det var også uden sammenligning med Lady Gaga, men hun har sådan en meget... Øh, mange har læst den i hvert fald, sådan en sætning, hvor hun også skriver, vi skal egentlig bare være taknemmelige for vores haters, fordi at det er det, der gør, at du er spændende. Du okay. må jo være meget spændende, hvis du har så mange haters, ikke? Så et eller andet sted skal man bare takke dem, og så har jeg faktisk også sådan lidt... Det er lidt ligesom, hvis der er nogle mennesker, som er... Du, du virker voldsomt selvsikker, altså, og, og, og med det, altså, du sådan, nu... men jeg kan jo ikke bruge mit liv på at gå og være, du ved, og, og forholde mig til, hvad de skriver for hele mand, så kan jeg jo ikke lave andet, Nej, nej, altså. nej det er rigtigt nok, men jeg lavede faktisk en really i dag, hvad fanden var det, jeg skrev, eller det var sådan, jeg fandt en anden på Instagram, der sagde noget det samme, så sagde han, øh, til alle dem, der følger mig, alle haters, der følger mig bare for at lave sladder. don't, uh, don't stop uh, season 2 is coming, altså, jeg har det bare sådan at jeg kan kun lave lidt, jeg kan bare tage lidt piss på det, altså. Ja. Men med selvsikker mener jeg også bare, at det sådan, du, de ting, du står ved, du står ved din fælde, og ja, der er ikke nogen, der jeg. rigtig kan rykke dine meninger. Jo, øh... jeg kan sagtens blive rykket på mine meninger. Jeg havde en, øh, en veninde, vi var ude og... Eller mere bekendt, fordi jeg vidste jo så netop ikke, at hun var, hun sad i bestyrelsen for, hvad hedder det, organdonationer. Jeg har altid været sådan med organdonation. Det synes jeg var et meget tabubelagt område, og jeg skulle ikke, der var ikke nogen, der skulle tage mine organer og sådan noget. Og så havde vi en god debat omkring det, og hun fortalte mig, mig nogle, nogle ting, hvor det faktisk op i mit hoved, tænkte jeg, hun har ret, og så gik jeg hjem og meldte mig til organdonation. Jeg kan sagtens ændre mine holdninger, hvis jeg får nogle konstruktive, noget, nogle gode, faktabaserede input. Mm -hmm. men, øh, men, men ja. Og det, det, det tager mig lidt hen til ja. din mor, Vibeke. Mm. Fordi jeg er lidt nysgerrig. Har hun ikke, altså som mor også, og ja. familie og sådan noget, har hun ikke, inden nu er sådan når vi snakker om det, men influerer dig jo, til at have hun nogle det. holdninger til at være sådan lidt. Men hun det har... tror jeg på. Ja, men hun, men hun har, det vigtigste af alt, det er, at hun har altid sagt mig, forhold dig til fakta. Ja. Altså, du ved, hvis du har en holdning til noget, forhold dig også til, hvad er fakta. Men fakta omgreb. kan du jo godt finde forskellige steder, altså det er, det er jo også, nej, hvor du fakta, tager fakta fra. Nej, men det kan, nej, altså fakta er fakta, du ved, jorden den er rund, ikke? Mm. Altså, der er bare nogle ting, der er, som det er. Det er fedt, fedt, hvis du sagde, jorden er flad. Ja, det havde været fedt. Men, men, men, men fakta er fakta for dig. Ja, fakta er fakta. Og det er noget af det vigtigste for mig. Det er også derfor, at jeg går kun ind i en debat, hvis jeg ligesom føler mig klædt på til det. Så er det også derfor, jeg siger fx for i forhold til de to krige, der er ongoing lige nu. Jeg, altså, jeg, jeg har aldrig rigtig vidst så meget om hverken det ene eller det andet, så hvis jeg begynder at gå ind i den debat, så vil jeg være på et totalt dybt vand. Og det er jeg meget bevidst om. Altså, der er jo nogle ting, man ved noget om, og så er der noget, man ikke ved noget om. Ligesom jeg ved en hunes masse om smykker og ædelsten og hvordan du producerer og alle de her ting. Ikke? Så, der kan vi jo snakke i 20 timer sammen, hvis det skulle være. Jeg har også begyndt at sætte mig den ind, ind i aktiemarkedet. Det synes jeg er vildt spændende. Oh, du er begyndt mm -hmm. at sætte dig ind i aktiemarkedet? Ja, det synes jeg er vildt spændende. Men nu skal du investere? Det gør jeg allerede, ja. Hvad investerer du i? Ja, aktier. Jamen, hvad, hvad for nogle aktier? der er mange forskellige aktier, faktisk. <laughs> ja, der er mange. Men gange. det er mest tech og medicinal. Mest tech og medicinal. Mm. Nå, men tilbage til din mor, fordi så bliver jeg lidt nysgerrig på det her med... Jeg prøver at komme ind i livet på... Altså ind i dig, din mors øh, forhold, ikke? Og bare mm. sådan lidt... Men kan du ikke godt... Er der ikke tidspunkter, hvor du tænker... Mor, det du siger, Vibeke, det du siger, det er jo, det er jo helt sindssygt. Altså, det, kan jeg ikke, det tror jeg ikke på. Og så kan I have en diskussion om det. Ikke, når det, når det angår øh, lægevidenskab. Fordi der ved jeg, at hun er så fucking dygtig til det, hun laver... Og til det, hun øh, hvad hedder det, snakker om... Det er jo ikke, fordi min mor sidder og snakker om øjenkirurgi og sådan noget Hun snakker om det, som hun har arbejdet med i... Og nu er det jo snart Men for kan osv. der være andre ting, hvis det ikke handler om lægeviddskaben? Selvfølgelig kan vi være uenige ligesom alt muligt andet. Eller ligesom man kan med alt muligt andre mennesker. Vi er jo ikke det samme menneske. Vi har også to forskellige temperamenter. Mm. Og jeg kan også være uenig med min far. Jeg kan også være uenig med min bror. Jeg kan også være uenig med mine veninder. Altså det skal man jo kunne have lov at være. Men det vigtigste er, at man så tager snakkene og debattere. Jeg er altid opdraget til, da vi øh, var børn og boede hjemme og sådan noget, så vi så ikke fjernsyn, når vi sad og spiste. Vi sad om bordet og så diskuterede vi. What? Nej, ja. det skal jeg lige høre. Hvad er fjernsyn var du der? på værelserne og sådan noget? Så havde altså... I bare diskuterede. Hvad du Jeg Ja, og snakket om livet og samfundet og du ved, hvad, var der, hvad, hvad var der sket i dag og hvad havde man af holdning og. Hvad gamle var du der? Og... Det siden jeg var helt lille. Altså, jeg er opdraget til det her med at, at du skal kun debattere og du skal have et rum til det og det er også okay at være uenig. Det er sådan ligesom opdraget mig, og så min mor også, altså mine forældre har også opdraget, til, opdraget mig til det der med at øh, holde fast i det, man tror på, altså, og retfærdighed. Min bror er jurist, og han er ekstremt retfærdighedsmenneske, ikke? Altså, det er virkelig også nogle gange, hvor jeg bare tænker, okay, jeg slap nu lige af, ikke? Altså, men, øh, og han er super skarp til det, altså, øh, så jeg har altid sådan ligesom... Retfærdigheden og, og lysten, jeg elsker at debattere, det gør gjorde... Men øh, hvis det ikke påvirker dig, uh. det her med nettet og alt det, der yeah. bliver skrevet, og, og, og, og, og som sagt... Og må... Det er jo ikke, fordi jeg ikke siger, at det, på... det slet ikke påvirker mig, fordi selvfølgelig gør det det, men jeg har så altså et filter, der hedder, at ud med det, altså... Jamen det er det der med, at yeah. du, du får dig at, vide, at du bliver lige irriteret eller trist, eller hvad er det, en negativ følelse i momentet, når du får det at og så siger du, fuck det, og videre. Yeah. Det er sådan, yeah. jeg tolker det, ikke? Yeah. Øhm, men altså påvirker det så så ikke hvis det handler om din mor. Altså jeg tror altså, jeg, igen jeg tager udgangspunkt i mig, jeg mig selv. Er på jeg på samme bare... måde igen er jeg på samme måde bare sådan fuck det og komme videre. Altså også fordi at det der med når folk skriver sådan lygte ud og dø så so, og sådan der jeg bare sådan lidt altså, bro, det er det er det samme. Det, det, det er jo, det er jo altså, retorisk føler vold. du dig over? Du føler dig hæde over Jeg noget. føler bare, at folk er dumme. Altså, og ja. det må være, fordi de har en lav IQ, eller fordi at de ikke lige har fået et godt knald, eller et eller andet. De har en dårlig hverdag. Altså, det er, bare, det, er jo ikke, det er jo ikke lykkelige mennesker, som sidder på Reddit. Hvis du har et godt liv, og hvis du synes, at din hverdag er spændende, så har du ikke brug for at gå ind og sladere om andre mennesker. Fordi så har du nok i dit eget liv. Men dem, der har, du ved synes, det er spændende at gå ind på Reddit og skrive om andre mennesker og sådan noget. Jeg tænker heller hvorfor følger de ikke deres egen drømme? Hvorfor leve deres liv igennem et sladderportal? Altså, tænk alt det gode, de går glip af ved at sidde og bruge så meget negativ energi. Hvis du kunne være lige hvor, altså du må jo selv bestemme, hvis du fik alt det, du ønskede dig, ikke? Ja. hvad ønsker du så allermest for fremtiden dig? mig? Ej, altså lige nu, der, jeg, der drømmer jeg bare om at få mig et øh, hus med havesigt. <laughs> Men ikke, altså, lad os gå lidt dybere mig. Ikke, mm. ikke det overfladiske. Er det en, er det en mand eller er det at at, at, at stopper med at skrive om dig, eller er det du er, bliver elsket af alle? Jeg kan, alle, er det... Jeg kan, de, de kan det, det er jo sådan ting, jeg kan jo ikke stoppe der. Altså internet, det er ligesom, Men hvis det du jo... kunne få alt, hvad du ønskede dig. Nej, det er jamen, det? Altså, det er sådan, jeg prøver bare at finde ud af, sådan, hvad, hvad det hvad? Jeg har også fået så meget i mit liv. Altså, også fordi jeg tænker, når man ved at man vil rejse jorden rundt. har kæft, jeg har bare rejst så meget. Jeg var jo også model i gamle dage. og sådan. Noget. Så jeg, har ligesom, jeg føler også, at jeg faktisk kunne skrive 10 bøger omkring mit liv. Fordi at jeg har sådan mange forskellige faser i mit liv, og hvad jeg har oplevet. Ikke? Og så gik jeg på universitetet, og så har der været alle de der mænd. Det er et godt spørgsmål. Jamen det er det. Jeg ja, har er, været mange gode spørgsmål. spørgsmål. Jamen det er og det er skønt at reflektere lidt, men øh, jeg ved det faktisk ikke. Det er jo det, hvad betyder, hvad, betyder, hvad, hvad tænker du vil betyde allermest for dig? Er det at finde en mand? Du, du sagde lidt, kærligheden betød alt. Mm. Eller det kan eller er det, at, at, at det kan også være, at du tænkte, nu er jeg så træt af, at være snakket om på Reddit eller Facebook, og så sagde, jeg vil ønske, at der er aldrig nogen, der skriver om mig mere. Eller det kan være, at det kan være alt jo. Det er jo det. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal svare. Nej, nej. Det er også svær. Ja, det er Den svær. Er svær. Ja. Jamen, det er det. det. Ja. Men i hvert fald, mig. hvor ser du dig selv i fremtiden så? Jeg ser mig selv i Danmark. Jeg havde jo øh, tidligere, der var jeg jo sådan et, Maj, jeg, eller jeg elsker jo New York, så der havde jeg sådan et, en drøm om at flytte til New York. Der må jeg bare sige, det betyder for meget for mig med min familie og mine venner her i Danmark, selvom jeg er træt af jantelov og alle de her ting. Øh, men jeg drømmer om hele tiden at bygge min forretning bedre og bedre op, og så ligesom se, hvad fremtiden bringer for den. Øh, jeg har ikke nogen sådan plan B, eller nu er det, det her, jeg vil lave. Øh, ja. Nu giver jeg dig ordet, af mig. Det ja. sidste minut, her ikke. Ja. Hvad vil du sige? Hvis du, hvis du skulle sige noget til nu til nogen, mm. alle dem, der lytter med. Ja. Og svaret, hvad vil du sige til dem? Så tror jeg, jeg vil sige tak for jeres opbakning. Fordi jeg oplever rigtig meget opbakning, og jeg oplever alle dem, der elsker mig og skriver til mig dagligt, og tak fordi du løfter os mig, eller faktisk tak fordi du løfter mig. Er der mange, der gør det? Ja, det er der rigtig mange, der gør. Og dem vil jeg sige tak til. Hvor mange? Det er jo meget forskelligt. Nogle dage er det flere end andre. Det kommer også an på, hvad jeg lige har delt, og hvad jeg lige har lavet. Og så på alle dem, der følger min live så alle dem, der bærer mine smykker, det er jeg jo simpelthen så glad for. Altså, og det er alle. Altså, både dem, man kender og dem, man ikke kender. Jeg er så taknemmelig for det, fordi det er jo det, der gør at jeg har min forretning. Det er jo fordi, at rigtig mange elsker mine designs heldigvis, og tak for det. Så, så, så dem vil jeg sige tak til. Maj jeg Jeg håber, at øh, hvis du kommer ind igen, så ja. husk lige at reflektere over de der spørgsmål Jamen det der. vil jeg gøre. Ja. Det er vigtigt at det jeg skal Jeg har allerede glemt, at du spørgte mig om, som jeg skulle reflektere over. Hvad Men, øh, ønsker du allermest? Hvad ønsker jeg allermest? Det er sådan ja. en rigtig øh, psykologspørgsmål ikke? Det er sådan en ja. rigtig Disney spørgsmål. Jamen er det, det er det nemlig det, ja. fordi, og det er fordi, vi skal lære dig at kende nu, ja. ikke? Maj? Men det er sjovt det der med psykolog, fordi jeg. Ja. Har du gået psykolog? Ja, ja, det har jeg gjort. Specielt også med mit ben. Det var det sådan en del af... Gik du en psykolog øh, med dit ben? Ja, fordi at, øh, det var sådan en traumepsykolog. Og så var jeg sådan, nej, jeg skal ikke gå til nogen som helst psykolog. Øh, og så giver de jo det er jo en som en del af forsikringen. Og så tænkte jeg, okay, altså, der må være en grund til at at gøre det. Men det var faktisk noget af det bedste, jeg kunne gøre for mig selv. Ja, hvad snakker jeg om til den psykolog der? Jamen vi snakkede så netop ikke om alt sådan noget, hvad der skete i din barndom og alt sådan noget, men vi snakkede om, øh, hvad der konkret var sket, da jeg blev kørt ned, og hvordan det påvirkede mig. Men jeg var jo ligeglad, jeg var jo ikke bange for at gå på gaden og sådan noget, men derfor var der jo selvfølgelig alligevel der ting, der havde påvirket mig. Men du har, ikke, har du ikke lyst til at øh, tage til psykolog og så udvikle dig personligt? Altså, det her tænker, Nå, jeg jeg bare men, om men jeg læser mange bøger, og jeg føler jo hver dag, at jeg udvikler mig. Fordi jeg netop også i de snakke, jeg har med dem, der er tæt på mig, og så også, at jeg netop læser mange bøger og holder mig meget opdateret. Jeg læser meget sådan også omkring, hvad din bevidsthed gør for dig. Og er det altså... nogle selvhjælpsbøger? Mm, ikke selvhjælp, det er sådan en blanding af sådan bøger om samfundet og bevidsthed og mm. selvhjælp. Det bliver også sådan et negativt ord, Nej, sådan... det synes jeg da ikke. Godt. Nå, ja, mm, men mere sådan, jeg vil ikke sige Lidt coaching og sådan en blanding af alt muligt. Jeg elsker at læse bøger. Jeg har sådan en, øh, at jeg skal læse en bog om ugen. En bog om ugen? Mm. læser du for en bog, der det Potter? Nej, lige nu læser jeg at, øh, Lars Tøde. Han har skrevet en bog om sådan 50 fremtidstendenser. Det er ret spændende. Det er rigtigt. Super tvænd mm. til at frem. Ja. Men øh, mig og Manike, tusind ja. tak, fordi du var med. Tak. Og det. jeg håber næste gang, at du kommer ind, så skal vi vi skal helt ind. Vi skal ja. helt ind i siden. Nå, men jeg synes jo, jeg har svaret har på mange ting. Ja, ja, netop. God. Jamen, øh, og mig? Øh, glædelig jul. Glædelig, glædelig, glædelig. jul, ja, det? Ja, er ikke vildt? To uger til juleaften. Jo, har du købt gaver? Overhovedet ikke. <laughs> jo, min bror har købt for mig til mine forældre.